Роджер Железний. Володар Світла Читає Сергій Оробчук Тек пробирався лісом. Він стрибав із дерева на дерево, із гілки на гілку, пильнуючи стежку внизу. Хутро його було мокре, бо з листя на нього раз по раз, зливалися крихітні водоспадики. За його спиною громадилися хмари, але на східному небі й досі сяїло вранішнє сонце своїм червонясто золотавим світлом, роблячи з лісу строкати різнобарв'я. Звідусиль чувся пташиний спів. Із переплетених лозами крон, із страв, що стінами височили обабіч стежини. Давали концерт пташки, з'ощали комахи, час від часу лунав рик чи гавкіт. Листя ворушив вітерець. Стежка внизу дала крутий поворот і вивела на галявину. Тек зістрибнув на землю і рушив далі пішки, але на тому боці галявини знову повернувся на дерева. Тепер, зауважив він, стежка йшла паралельно горам, навіть забирала трохи назад у їхній бік. Звіддаля почувся гуркіт грому, трохи згодом повіяв інший вітер, прохолодний. Тек стрибав далі, рвав вологе павутиння і лякав пташок, що здіймалися крикливими хмарками яскравого пір'я. Стежка й далі вела до гір, потроху вертаючи в бік, з якого починалася. Часом траплялися інші втоптані жовті доріжки. Шлях ділився, перетинався, розгалучувався. У таких випадках Тек спускався на землю і вивчав сліди так, Сем повернувся тут. Сем спинився попити біля цього ставка, де ростуть жовто-гарячі гриби, вищі зарослявого чоловіка, із шапками досить широкими, щоб кілька таких могло сховатися там від дощу. Сем прибрав цю гілляку з дороги. Тут він зупинився зав'язати сандалію. Тут прихилився до дерева, де за всіма ознаками жала дріада. За тековою оцінкою він відставав від переслідуваного на якихось півгодини. Це давало Семові Доволі часу дійти туди, куди він прагнув, і почати те, від чого був у такому захваті. Тепер попереду були гори, над якими маячив відблиск зірниці. Ще раз гримнуло. Вибравшись до передгір'я, де ліс порідшав, Тек посунув крізь високотрав'я на всіх чотирьох. Стежина вела все вище і вище, та ставала дедалі кам'яністіша. Але Сем пройшов тут, тож і Тек слідував за ним. Пилково-золотавий божий міст заступили хмари, що безугавно сунули на схід. Ударила блискавка. Одразу по ній гримнув грім. Тут, на відкритому місці, вітер був швидший. Він гнув трави, температура ніби нараз упала. Тек відчув перші краплі дощу і кинувся шухати прихистку від однієї зі смуг каміння. Вона була подібна до війського живоплоту, трохи нахиленого в підвітряний, сухіший бік. Поки Тек рухався вздовж її низу, вперіщило, і світ геть знебарвився, щойно з неба зник останній синій клаптик. горі з'явилося море буремного світла, і звідти вивернулося три шалені потоки, розбившись об кам'яне ікло, що криво чорніло на вітрі, десь за чверть милі вище на схилі. Коли зір Тека прояснів, він нарешті зміг дещо роздивитися. Кожна впала блискавка, начебто, лишила по собі якусь свою частку, що стерчала і розгодувалася в сірому повітрі, пульсуючи вогнем по привологу, яка без перестанку на землю. Тоді Тек почув Регіт. Чи то був примарний звук, що стояв у вухах від останнього грому? Ні, таке регіт гомеричний нелюдський. Трохи згодом хтось люто завив. Знову блимнуло, знову гримнуло. Ще один сніп вогню замайорів поруч із кам'яним іклом. Тек лежав нерухомо хвилин п'ять. Відтак це повторилося виття три яскраві зблиски, гуркіт. Вогняних стовпів було вже сім. Чи стане йому сміливості наблизитися, обігнувши їх? і зазирнути на скелю Ікло з того боку. І хай навіть і стане, і хай навіть, як відчував Тек, до цього якось спричетний Сем, та чим зарадить мавпа, якщо сам просвітлений не впурається. Відповіді не було, але ось він уже рухається вперед, скочурбившись у мокрій траві, забираючи далеко вліво. На півдорозі це сталося знову. Тепер уже височило десять таких штукенців, червоно-золотаво-жовтих, совуючись туди й назад, туди й назад, бусім приїзши до землі. Так зіщулися геть мокрій, дійшов висновку, що хоробрості в нього і справді не густо. Попри це, він просувався далі, доки не порівнявся з тим дивним місцем, а тоді й проминув його. За скелею він спинився посеред численних великих камінюк. Удачний їм за те, що прихистили й сховали від поглядів знизу, тек дюйм за дюймом вкрався вперед, не зводячи очей зикла. Тепер він бачив, що та скеля частково порожниста. У її підніжжі була суха, неглибока печера, де стояло навколішки двоє постатей. Святенники моляться, подумав він. І тут це раптом трапилося. Не скелі обвалилося найжахливіше палахкотіння, що він колись бачив, та й не раз і не на мить. Ніби вогнеязикий звір лизав і лизав каміння з лютим гарчанням десь за чверть хвилини. Розплющивши очі, тек налічив двадцять полум'яних веш. Один зі святенників нахилився, порухнувши рукою, другий зареготав. Цей звук долинув до текової засідки разом із словами. Очі, Змія. Тепер мій!» «Яка кількість?» Спитав перший, і теку пізнав голос великодухого Сема. Двічі стільки, або квит!» Ривнув другий, тоді гойднувся вперед-назад і повторив Семів жест. «Ніна зі Шринагіна!» Продекламував він, знову гойднувся вперед-назад і ще раз вирухнув рукою. «Священа Сімка!» М'яко проказав Сем. Другий завив. Тек заплющив очі і затулив вуха, передбачивши, чому могло передувати це виття. І не помилився. Коли палах й і грукотіння вщухнули, він глянув униз на химерно освітлену сцену. Рахувати й не подумав. Ясно було, що тепер над місциною висіло, тюдернацько жаріючи, сорок вогнистих сутностей. Їхня кількість подвоїлася. Ритуал тривав далі. На буддиній лівиці жервів власним блідозеленкуватим сяйвом залізний перстень. Знову почулося те, двіті стільки або квит, знову Будда відповів священна сімка. Цього разу Тек був подумав, що схил під ногами розколиться. Цього разу він був вирішив, що яскраве світло – це післяобраз, витатуюваний на його сітківці крізь стулені повіки. Та він помилявся. Розплющивши очі, Тек уздрів справжнісіньке військо рухомих блискавок. Їхнє палахкотіння було просто в мозок, і він затінив очі долоною, щоб можна було поглянути вниз. «Що то, Рал спитав Сем, і навколо його лівиці – Заграло ясне смарагдове світло. «Ще разок, сідгардко. Дивіться, стільки або квит. Дощ на хвилю послаб. У заграві полум'яного воїнства на схилі Тек розглядав, що істота на імення Ралтеріки мав бойовлячу голову і зайву пару рук. Здригнувся, прикрив очі та вуха і очікувально стиснув зуби. Незабаром це сталося. Ревло, палахкотіло і не вщухало, аж доки він зрештою не знепритомнів. Коли Тек отявився, між ним ескелою-захисником були тільки сірість і лагідний дощик. Біля підніжжя скелі сиділа лише одна постать, без рогів і надлишкових рук на додачу до звичайних двох. Тек не ворушився, він чекав. «Це, – сказав Яма, вручаючи йому аерозоль, – відлякувач демонів. У майбутньому рекомендую ретельно ним окроплятися, якщо зберешся дуже далеко від монастиря. Я думав, у цій місцині ракашів нема, а то обдався тобі раніше. Тек узяв балончик і поставив його на стіл перед собою. Вони сиділи в яминих покоях, щойно перекусивши. Яма відхилився на спинку крісла, тримаючи лівою рукою келих буддуного вина, а правою на півповну карафу. То що, той Ралтарійки, справді демон? спитав тек. І так і ні, відповів яма. Якщо під демоном, ти розумієш лихе, надприродне створіння що володіє неабиякими силами, довго живе і здатне тимчасово набувати практично будь-якої подоби, тоді відповідь буде ні. Це загально означення, але в одному воно хибне. Ун як. і в чому ж? Це не надприродне створіння. Але решта правда. Так. Тоді я не бачу різниці, надприродне воно чи ні, коли вже воно лихе, володіє неабиякими силами, довго живе і здатне довільно змінювати подобу. Ага а різниця, бач, величезна. Це різниця між незбагненим і незбагненним, між наукою і фантазією. Це суть. Чотири сторони компаса. Логіка, знання, мудрість і незбагнене. Перед цим останнім напрямком хтось схиляється. Інші ж туди наступають. Схилитися перед ним одним означає спустити з очей решту три. Незбагненому я ще можу скоритися, але незбагненному ні за що. Той, хто схиляється перед цим останнім напрямком, святий або дурень. Ні ті, ні другі, мені не до душі. Тек знизав плечіма і відпив вина. Так, а як щодо демонів? Збагненні. Я досліджував їх багато років, і якщо пригадуєш, я ж був один із чотирьох, котрі зійшли в пекельний колодязь після втечі та раки від владаря Агні Паламаїсу. Ти так архівар чи хто? Був ним. Та що ж ти не читав про найперші задокументовані контакти з ракашами? Читав про дні, коли їх ув'язнювали. Тоді маєш знати, що вони тубільці цього світу і були тут задовго до прибуття людства із загиблої землі. Так? Вони істоти раніше енергетичні, ніж матеріальні. За їхніми власними переказами, колись вони носили тіла і мешкали в містах. Та, прагнучи особистого безсмертя, пішли іншим шляхом, аніж людство. Знайшли спосіб увічнитись, як сталі енергетичні поля. Відмовилися від тіл, щоб жити вічно вихорами сили. Але вони й не чистий розум. При них таки залишилися їхні повні колишні я. Народжених матеріальними, їх досі вабить плоть. Хоч вони й можуть тимчасово прибирати бусім тілесного вигляду та повернутися до плоті без сторонньої допомоги неспроможні. Століттями вони безцільно дрейфували цим світом. Відтак прибуття людства розбуркало їх від спокою. А вони набули подоб людських страхіть, щоб жахати людей. Тому їм довелося перемогти, в'язати глибоко під ратнагарами. Винести їх до ноги ми не могли. Дозволити їм далі спроби захопити втілювальні машини і тіла людей теж. Тому їх зловили в пастку і полонили у великих електромагнітних пляшках. Та Семь багатьох звільнив, щоб вони йому служили, пригадав Тек. Він уклав зі страхіттями угоду і додержав її, тож дехто з них і досі блукає світом. З усіх людей вони поважають Лейбон тільки сідгартку, а з усіма людьми мають один спільний великий порок. Який? Обожнюють азартні ігри. Грають на що завгодно, а ігрові борги – єдина в них справа честі. Інакше бути й не може, бо вони втратили б довіру інших гравців, а з нею – чи не єдину свою розвагу. А що вони дуже могутні, з ними буває грають навіть князі, в надії виграти їхні послуги. Так програв воно цілі держави. Якщо, сказав Тек, Сем по-твоєму грав, з Гралтаріки в одну з тих прадавніх ігор, то що могло бути на кону? Яма, допивши вино, знову наповнив келих. Сем дурень. Ні, він гравець, тут є різниця. Ракаші контролюють енергетичні сутності нижчого ряду. За допомогою того свого персня Сем тепер командує гвардією вогняних стихійників, що їх виграв у Ролтаріки. Це смертоносні бездумні створіння, кожне з яких несе в собі потугу блискавиці. Так допив вино. Але що ж міг Сем поставити? Яма зітхнув. Ось що мою працю? Усі наші зусилля за понад півстоліття. Тобто твоє тіло. яма кивнув. Людське тіло найбільша принада для будь-якого демона. Чому б це сам пішов на такий ризик? Яма дивився на тека, але не бачив його. Це, мабуть, єдиний спосіб, яким він міг мобілізувати свою волю до життя, знову зв'язати себе своїм завданням, свідомо потрапити в небезпеку, узалежнити власне існування від кожного китка костей. Тек налив собі ще вина й одним духом випив. «Оце для мене не збагненне», – сказав він. Але яма похитав головою. «Просто не збагненне. Сем не зовсім святий, але й не дурень». «Ну майже», – підсумував він собі і ввечері обприскав периметр монастиря відлякувачем демонів. Наступного ранку до монастиря прийшов якийсь чоловічок і сівся перед головним входом, поставивши біля себе жебрацьку чашу. Убраний був в однісіньку зношену доземну одежину з цупкої коричневої матерії. На лівому оці мав чорну пов'язку. Залишки волосся були темні й дуже довгі. Гострий ніс, мале підборіддя, високі, плоскі вуха робили його обличчя подібним до лисячого писка. Ту гонапнуту шкіру добре вичинили сонце і вітер. Єдине зелене око, здавалося, зовсім не кліпало. Десь за 20 хвилин його помітив котрийсь із семових ченців і доповів про це одному з темновбраних братчиків Ордену Ратрі. Той знайшов жерця і переказав звістку йому. Жрець, Палко, прагнучи вразити богиню чеснотами її послідовників, звелів привезти того жебрака, нагодувати, одягнути внове і надати келію, де він зможе спочивати, скільки заманеться. Жебрак прийняв їжу з гречністю браміна, але з'їв лише хліб і плоди. Прийняв він і темну рясу ратріного ордену, відкинувши свої засмальцьовані лахи. Тоді зазирнув до келії, де йому вже приготували свіжу підстилку. «Дякую тобі, достойне жерче!» Мовив він густим і гримким голосом, надто сильним, як на таку особу. «Дякую тобі, і молюся, щоб усміхнулася тобі богиня твоя за ласку і щедрість, проявлені в її ім'я». Жрець на це і сам усміхнувся, усе ще сподіваючись, що, може, Ратрі пройде залою і на власні очі побачить його ласку і щедрість, проявлені в її ім'я. Та вона не пройшла. По суті, мало хто з її ордену взагалі бачив богиню, навіть уночі, коли вона набувала сили і ходила поміж них. На семовому пробудженні були лише ченці в шафранових рясах, і лише вони точно знали, хто він. Монастирем вона, звичайно, пересувалася, коли її послідовники читали молитви або вже полягали. Спала вона головно вдень, На очі чинцям потрапляла тільки закутаною на китці. За баганки накази своїй висловлювала особисто голові ордену, майже сліпому Гандіджі якому цього циклу виповнилося вже 93 роки. Тому і ічинців і Шафранових розбирала цікавість, яка ж вона на вигляд, і вони шукали нагоди заслужити її прихильності. Казали, ніби її благословення гарантує втілення в Браміна. Лише Гандіджі було байдуже, бо він став на шлях справжньої смерті. Богиня так досі й не пройшла залою, тому жрець вирішив поговорити ще. «Я Баларма, чи можу спитати твоє ім'я, Добродію? Куди прямуєш?» Я – Арам, мова вже брак, що взяв на себе десятирічну обітницю бідності, а семирічну – мовчанки. На щастя, сім років уже минуло, тож тепер я можу дякувати своїм добрачинцям і відповідати на їхні запитання. Прямую я до гір, знайду там печеру на медитацію та молитву. Можливо, прийму твою ласкаву гостинність на кілька днів, перш ніж подорожувати далі. Вистану буде для нас честь якщо оселю нашу благословить своєю присутністю праведник. Раду тебе приймемо. Якщо знадобиться наша поміч на твоєму шляху, і коли буде вона нам до снаги, дай лише знати. Не мигнувши дивлячись на нього зеленим оком, Арам мовив. Той чинець, котрий перший мене зауважив, не був у шатах вашого ордену. Він торкнувся темної раси. Натомість здалося мені, будь-сі моє поганеньке око іншу барву вздріло. Так. Відповів Баларма, бо серед нас мають притулок буддені послідовники, які перепочивають от своїх мандрівок. Це справді цікаво, заявив Арам, бо хотів би я з ними побалакати і може більше довідатися про їхній шлях. Якщо залишишся в нас на трохи, то матимеш досить нагод. Тоді так і вчиню. Як довго вони тут пробудуть? Не знаю. Арам кивнув. Коли міг би я з ними поговорити? Цього вечора о певній годині січенці зійдуться докупи і вільні будуть теревеніти про те й все, за винятком мовчунів з обітниці. А час доти я проведу в молитві, – мовив Арам. – Дякую. Кожен з них трохи вклонився, і Арам увійшов у келію. Увечері Арам завітав на чернецькі посиденьки. Обидва ордени змішалися і жваво балакали. Самого Сема не було, як і Тека. Яма ж взагалі не являвся сюди особисто. Арам усівся за довгим столом у трапезній навпроти кількох буддених ченців, Трохи подиспутував із ними про віровчення та обрядовість, кастовість і світогляд, погоду і поточні справи. «Дивним видається», – сказав він дещо згодом, «що ваші братчики зайшли раптом так далеко на і захід». «Ми ж мандрівний орден», – відказав чернець. «Ідемо за вітром, за покликом сердець» украй породилих земель та ще й упору блискавок? Чи не трапиться тут часом якогось одкровення, узрівши яке, міг би я духовно зрости? Цілий все світ мов мовив Чернець. Усе змінюється, але все лишається без змін. За нічу день, кожен день інший, але кожен день. Світ – це здебільшого омана, але форми омани наслідують схему, яка є частина божественної дійсності. Так, так, – сказав Рам. На оманах і дійсності я знаюся добре. Але що я хотів запитати, то це чи не з'явився десь тут новий учитель, чи не повернувся якийсь старий, чи не було тут якогось божественного прояву, наявність якого помогла б моїй душі стати свідомою. Говорячи, жебрак змів зі стола червоного жука з нігодь завбільшки і заніс сандалію, щоб його розчавити. «Не кривді його, брате!» – попрохав Чернець. Але їх тут сила, Селена!» А кармовладці ж постановили, що людина в комаху переродитись не може, тож убивство комахи – чин кармічно нейтральний. «Попри це, – відказав чернець, – усе життя одне ціле. У цьому монастирі всі практикують учення агімси і не відбирають ніяких життів. І все ж, – вівдалі Арам, – Патанджалі стверджує, що головне намір – не вчинок. Отже, якщо я вб'ю з любов'ю, а не злістю, убивством це не вважається». Зізнаюся, це було не так. Я таки розізлився. Виходить, хай я й не вбив, а тягар провини несу, адже мав такий намір. Тож я міг би наступити на нього тепер, не порушивши принципу Агімси, більше, ніж уже порушив. Проте я гість, а тому, звісно, поважатиму ваші обряди і не зроблю цього». На цьому він прибрав сандалію від комахи, що застигла на місці, наставивши вгору червонясті антенки. «Він воїстину вчений», – мовив хтось із ратериного ордену. Арам усміхнувся. Дякую, але це не так. Я лише скромний шукач істини, а в минулому мав кілька нагод підслухати бесіди освічених. От би знову мати такий привілей. Якби всій місцині був якийсь великий навчитель чи вчений, я б не вагаючись прийшов по розжареному вугіллю, щоб сісти йому в ногах і слухати його слів чи споглядати його приклад. Якби він усікся, бо всі очі зненацька повернулася до дверей за його спиною. Голови не повернув, але стих розчавити іншого жука, що саме сидів біля його руки. Зі зламаного хітину спинки показалося вершечок малесенького кристала і два крихітні дротики. Лише тоді він повернувся, окинувши зеленим оком ряд ченців між ним і дверима, і поглянув на яму, одягнутого саме тільки червоне. Бріджі, чоботи, сорочку, пояс, плащ і рукавички, з головою пов'язаного тюрбаном кольору крові. Якби. — мовив Яма. — Ти сказав, якби. Якби якийсь мудреч, якийсь аватар божества мешкав десь тут, ти хотів би з ним запізнатися. — Ти це казав незнайомцю? — Жебрак піднявся з-за столу. Уклонився. — Я Арам, — заявив він, — шукач і мандрівник, як і всі, хто прагне просвітлення. Яма науклінно відповів. — Нащо перекрутив ти ім'я своє навспак, володарі Омани, — коли всі твої слова і дії так і волають його перед тобою. Живрак знизав плечіма. Не розумію, що кажеш. Але тут його вуст знову торкнулася усмішка. Я той, хто шукає шляху праведності, додав він. Важко мені в це повірити, бачивши щонайменше тисячу років твоєї зрадливості. Стільки живуть хіба боги. На жаль, я саме про це. Ти зробив серйозну помилку, Маро. Яку ж це? Із якогось дива вирішив, що тебе випустять звідси живим. Можу визнати, я цього сподівався. І не зважив на численні пригоди, що може трапитися із самотнім подорожнім у цій дикій місцині. Я багато вже років самотній подорожній. Пригоди завжди трапляються з іншими. Можливо, ти гадаєш, що хай тут твоє тіло і знищать, але твій атман усе одно переселиться кудись далеко в іншу плоть. Як я розумію, хтось розшифрував мої нотатки, і такий фокус тепер можливий. Брови Жебрака сунулися на твердю і манищу і ближче одна до одної. Ти не знаєш про сили, що зараз обволікають цю будівлю і унеможливлюють таке переселення. Жебрак виступив на середину кімнати. Яму ствердив він. Ти дурень, якщо думаєш протиставити свою жалюгідну потугу впалого, потузі сновійника. Можливо, Владарю Маров відповів яма. Та завжди ж дав я цієї нагоди, щоб відкласти її на потім. Пам'ятаєш мою обіцянку підпрагну? Не хочеш, щоб ланцюжок твого існування урвався? Можеш пройти тут, крізь єдині двері, до цієї зали, які я заступаю. Споза меж зали тобі ніщо не допоможе. Тут Мара здійняв руки і зродився вогонь. Усе запалало. Полум'я стрибало з кам'яних стін, столів, чернецьких ряз. Дим хвилювався і крутився з залою. Яма стояв посеред пожежі, але й не ворухнувся. Оце це і все, на що ти здатен?» – спитав він. «Твої вогні повсюди, але не печуть». Мара плеснув у долоні, і полум'я зникло. Натомість, погойдуючи головою на висоті майже двох людських зростів і роздувши сріблястого каптура, здійнялася, готова вжалити мехкобра. Яма й не зважив на неї. Його похмурий погляд хоботком темної комахи вп'явся в Марене єдине око. Мехкобра зникла посеред своєї атаки. Яма вступив уперед. Марш на крок відійшов. Так стояли вони десь з отри вдара серця. Тоді яма просунувся ще на два кроки, Марш і знову позадкував. В обох начолі виблизкував під. Жебрак, мов би, підріс. Волосся його погустішало. Він потовщав у талії, поширшав у плечах. Рухався він тепер не без грації, як яку раніше годі було помітити. Відступив ще на крок. Так, Маро, Бог смерті існує. Процідив яма крізь стиснуті зуби. Упали я чи ні, в очах моїх живе справжня смерть. Мусиш у них зазирнути. Як сягнеш стіни, заткувати вже не буде куди. Відчуй, як твої члени знесилюються. Відчуй, як руки й ноги холодіють. Маро оскалив зуби. Шия його була завтовшки з бичачу, а біцевси чоловіче стегно. Дуже грудені вибочки, ноги, як великі лісові дерева. Холодіють спитав він, простягаючи руки. «Та цими руками, яму я й велетня заламаю. Хто ти такий? Повалений божок-стерв'ятник. Твій насуплений вид вражає хіба літніх і недужих. Від погляду твого кров холодний хіба в тупих тварин і ницих людей. Я височую над тобою, як зірка над океанським дном. Я мені руки в червоних рукавичках, немов пара кобр, схопили суперника за горло. «То скоштуй насили, за койк пиш, сновійнику?» Ти прибрав могутньої подоби, ну, бо скористайся нею. Здолай мене не на словах. На щоках і чолі Мари розцвітали шарлатові плями. Ями стискав йому горлянку. Його око стрибало туди-сюди, наче зелений прожектор, що обмацує простір. Мара впав на колішки. Годі, володарю Яма, на силу видихнув він. Чи схочеш вбити себе? Мара змінився. Риси його попливли, ніби він лежав під бистрими водами. Яма дивився на власне обличчя і бачив власні червоні руки, що вхопилися за його зап'ястки. Втрачаючи життя, ти, маро, впадаєш у розпач. Але Яма – не дитя, яке злякалося розбите дзеркало, що ним ти став. Спробуй би ще раз або помрив вже як чоловік, втім закінчиться це однаково. Тариси знову попливли, знову змінилися. Цього разу Яма завагався і трохи послабив хват. Її спежеве волосся розсипалося по його руках. Її світлі очі влагально дивилися на нього. Шию оперізувало намисто з кістяних черепів, лише трохи блідіших від її плоті. Сарії було кривавого кольору. Руки її лежали на його власних, майже пестячи. «Богиня — Богиня! — просичав він. — Ти ж не вб'єш, Калі, дургу! — вичавила вона із себе. — І знову помилка, мару, прошепотів він. — Коханих кожен убива, ти хіба не знав? На цьому яма крутнув руками і почулося, як ламаються кістки. Десятикрат будь проклятий!» – мовив ямо зі щільно заплющеними очима. «Ти не переродишся!» – він розімкнув руки. Біля ніг його лежав рослий чоловік шляхетної будови, голова якого спочивала на правому плечі. Око нарешті заплющилося. Яма перевернув труп носком чобота. «Розкладіть багаття і спаліться тіло!» – звелів вінчинцям, не повертаючись до них. І то з усіма почастями. Нині помер один із найвищих. Відтак одвів погляд від діла рук своїх, розвернувся на місці та вийшов із зали.